четвертий Невидиме сонце сходило, і кривава атмосфера почала потрохи світлішати. Тепер вона стала плісньово-брудного жовтуватого кольору. Хоча це не нагадувало знайоме земне яскраве сонячне сяйво, але вже було трохи краще. Буровій почав шухати, а вседисуща курява почала влягатися. Тепер троє втомлених астронавтів могли побачити, що знаходиться в декількох метрах від них. Певну частину шляху їм довелося дряпатися нагору. Мисцевість була горбистою, але досі вона складалася з потоків лави, якщо не брати до уваги поодиноких базальтових ступів. Траплялися гострі виступи, більшість з яких були за декілька віків виветрені постійними пиловими бурями і мали лики заокруглення та борозенки. Кейн йшов попереду, трішки обігнавши Ламберт. Він що хвилину очікував, що вона знову зловить сигнал. Кейн виріз на невисоку вершину і почав дивлятися вперед, очікуючи побачити те, що й завжди – рівну скелю, яка простяглася вгору до ще одного невеликого уступу. Але замість цього він побачив дещо інше. Це так здивувало його, що він широко розкрив очі за брудним склом шолому і закричав у мікрофон. «Матір божа!» «Що там? Що трап?. Ламбард підбігла до нього, а за нею – далас, як так само вразовував несподіване видовище. Вони раніше вважали, що аварійний сигнал подавала якась машина, але як вона виглядала, ніхто не уявляв. Вони надто переймалися через буревій та намагалися не втратити одне одного. Побачивши джерело сигналу, яке було ще більш вражаючим, аніж можна було очікувати, їхня наукова неупередженість тимчасово зникла. Це був корабель. Він був відносно неушкоджений, і виглядав настільки дивно, що неможливо було уявити. Далас не назвав би корабель страхітливим, але щось у ньому дратувало. Відомі людям технології не повинні так виглядати. Величезна жертва аварії мала рівні, але неприродні контури і взагалі не вписувалася в будь-які рамки людської уяви. Корабель висучив над ними і над скелями, на які приземлився. Судячи з того, що вони побачили, він вирішив сісти в такий самий спосіб, як на строму, нижчим донизу. Фактично, він нагадував величезну металеву підкову. Одна з них була коротша і увігнута під густрішим кутом. Астронавти розмірковували, чому так? Через ушкодження, або це була якась задумка інопланетян, на думку яких це й було ідеальною симетрією. Коли астронавти підійшли ближче, то помітили, що основа корабля була масивніша за інші частини. На ній було декілька концентричних виступів, схожих на товсті пластини, які згори утворювали купол. Далас припустив, що у двох ногах знаходилися силове та інженерне відділення. А в мосивнічній передній частині розміщувався екіпаж і можливо, відділення для вантажів та капітанське відділення. Хоча всі розуміли, що могло бути зовсім навпаки. Корабель не подавав жодних ознак активності. Тепер, коли астронавти були близько, звуку екстреного сигналу, оглушав їх. Довелося зменшити гучність у шоломах. Корпус корабля, виготовлений з металу чи сплаву невідомого походження, блищав, як скло у світанкових променях. Далас навіть не був опевнений, що то взагалі метал. На перший погляд, там не було ніяких зварювальних швів чи інших відомих типів з'єднання, окремих пластин чи секцій. Виникло враження, що корабель інопланетян вирощували, а не виробляли. Звичайно, це було щось неймовірне. Усе ж це був корабель, незалежно від того, як його побудували. Несподіване видовище так вразило астронавтів, що ніхто з них не задумувався над тим, які премії чи трофеї можна утримати завдяки цьому кораблю, який колись потрапив тут аварію, і тепер не подавав видимих ознак присутності його екіпажу. Усі троє одночасно щось кричали одне одному в мікрофони: Прийом, прийом, якийсь корабель! безмістовно повторював Кейн. Ламберт вивчала глянцеві вигини на кораблі, які сяли так, наче були вологими. Вона не побачила знайомих елементів і здивовано покитала головою. «Ви впевнені? Може це якась місцева структура? Дивне воно якесь?» «Ні», – увагу Кейна було прикуто до пари вигнутих ніг позаду корабля. «Це не частина місцевого рельєфу, це точно корабель». «Еше, ти це бачиш?» Дала згадав, що науковий співробітник усе бачив через відеофони, вбудовані в скафандрі, і міг побачити аварійний корабель, ще коли Кейн видерся на вершину і шлешину скрикнув. «Так, бачу!» – свильовано, як для нього узвався Еш. Нечітко, але згоден з Кейном, що це корабель. У житті не бачив нічого подібного. Зачекайте хвильку». Усі чекали, доки Еш проаналізував дані індикаторів і надіслав комп'ютеру декілька запитів. «Матір теж не сумнівається», – повідомив науковий співробітник. «Зовсім невідомий тип корабля, з яким ми ще не стикалися. Він справді настільки величезний, як виглядає звідси?» «Ще більший», – відповів Даллас. «Має масивну конструкцію, дрібних деталей поки що не помічено. Якщо він будувався з такими ж пропорціями, як і наші кораблі, то ми – мурахи, порівняні з тими інженерами». Ламберт нервово хихікнула. Якщо хтось із них залишився на борту, то вони неодмінно з нами привітаються. Ми вже близько, сказав Далас Ешу, не звертаючи увагу на коментарі штурмана. У тебе, напевно, набагато чіткіший сигнал, аніж тут. Як там справи з екстреним викликом? Є якісь здвиги? Ми занадто близько, щоб це визначити. Ні, джерело сигналу, скоріше за все, усередині. Якби воно було десь назовні, ми б ніколи не здували його через екранування цієї купою металу. Якщо це взагалі метал, Далас продовжував вчати корпус інопланетного корабля. Чимось нагадує і пластик. Або кістку, замислено промовив Кейн. Припустимо, сигнал іде середини. Що будемо робити? запитала Ламберт. Старпом пішов уперед. Я зайду середину і все вам розповім. Зачекай, Кейне, не будь клятим авантюристом, колись ти через це постраждаєш. Усе ну, ж я не полягаю. Дивись, нам треба щось робити. Не можна просто стояти тут і чекати, доки над кораблем з'явиться якесь диво. Кей насупився. Ти що, серйозно хочеш потрапити всередину? Хочу, звичайно, але не варто так поспішати. Дала спромову мікрофон до науковця. Еше, ти досі нас чуєш? Тепер гірше, аніж коли ви були над джерелом сигналу, відповів Еш. Тут якісь постійні завади, але досі все чітко. Добре. «Я не бачу жодних вогнів чи ознак життя, ніякого руху, крім клятої куряви. Використовую нас як точку відліку, щоб перевірити давачі. Можливо, улови щось, що нам не вдалося». Настала тиша, доки Еш виконував наказ. Астронавти продовжували милуватися елегантно викривленими контурами величезного зорильота. «Я все перепробував», – нарешті доповів науковий співробітник. «У нас немає потрібного обладнання». Но строму тільки торгівельний буксир, а не науково-дослідний корабель. Щоб отримати необхідні результати, тут потрібно багато обладнання, яке дорого куштує. Отже, що ти можеш сказати? Поки що нічого, сер. Немає ніяких результатів, не вистачає ресурсів, щоб отримати якісь певні дані. У нас немає потрібних приладів. Даллас намагався приховати своє розчарування від інших. Розумію, ну це не критично. Але постарайся щось знайти. Якщо отримаєш хоч якісь дані, одразу дай мені знати. Особливо, якщо це будуть ознаки якогось руху. Не треба подробиць. На місці все проаналізуємо. Прийнято, Бережіть себе. Що далі, капітане?» – міркував собі Даллас. Він міряв очима довжину величезного корабля. Потім узирнувся і помітив, що Кенні і Ламберт спостерігають за ним. Звичайно, Старпом був правий. Недостатньо просто знати, що це джерело сигналу. Їм треба знайти його генератор чи передавач, по можливості дізнатися причину сигналу і появи самого зорульота на цій маленькій планеті. Не можна здувати такий шлях, не дізнавшись, що ж знаходиться всередині корабля. Зрештою, цікавість перевела людство в мізоряний простір, звільнивши його зі свого ізольованого й буденного світу. Але разом із цим капітан згадав, що той, хто багато знає, надто швидко старіє. Далас прийняв єдине правильне логічне рішення. Звідси корабель виглядає повністю закинутим. Спочатку треба дістатися його у основи. Якщо ми там нічого не знайдемо, то Ламберт очікувально дивилася на нього. А далі буде видно. Астронавти пішли в бік корпусу. На поясі в Ламберт металявся вже непотрібний навігатор. Наразі я можу лише, почав Даллас, коли вони дісталися вину того корпусу, який нависав над ними. На Нострому Еш уважно слухав кожне слово. Раптом голос Далласа почав зникати, потім зв'язок різко покращився перед тим, як зникнути повністю. Одночасно і цим Еш втратив і візуальний контакт. «Далласе!» – Еш почав панічно натискати на кнопки на панелі управління, клацати вимикачами, щоб покращити якість зображення на екранах, яке і так було перевантажено. «Далласе, ти чуєш мене? Я втратив сигнал! Повторюю, я втратив сигнал!» але в усіх динаміках лунами лише сумне термоядерне шипіння місцевого сонця. Біля корпусу колосальний масштаб інопланетного корабля був ще очевидніший. Вигнута конструкція височила над ними, в запеленому повітрі виглядала ще міцнішою, ніж у скелі, на якому вона стояла. Досі немає жодних ознак життя, пробурмутав дала собі під носа, оглядаючи корпус, ані вогнів, ані жодного руху. Далас показав на вигнутий корпус і промовив. Входу тож немає, давайте спробуємо з іншого боку. Астронавти обережно крокували серед розбитих валунів та розкиданого глинистого каміння. Далас відчував, який він крихітний у порівнянні з цим інопланетним кораблем. Навіть не просто крихітний, хоча над під цього вигнутого корпусу, що нависав над астронавтами, вони виглядали не просто гномами, а злюгідними цятками в космічному масштабі. Люста дуже мало знала про всесвіт. Вони вивчили лише маленьку частину одного з його закуточків. Сидіти за робочим кінцем телескопа і розмірковувати над тим, що приховує темна беззоння усесвіту – захоплююча та інтелектуально вдячна справа. Зовсім інша справа – займатися цим у маленькому незатишному і забутому Богу місці напроти корабля і непланетного походження, який нагадував якусь живу істоту, а не звичайний апарат керування і подолання відомих законів фізики. Далас усвідомив, що це найбільше турбує його в цьому покинутому кораблю. Якби він мав знайомі форми та склад, то його інопланетне походження не викликало б такої тривоги. Це була не просто неприхильність до чужого. Фактично, він і думав, що ця форма позаземного життя буде настільки відрізнятися від земної. «Там щось є!» Далас помітив, що Кейн вказує на корпус. «Геть нерішучі думки! Час діяти!» – наказав собі капітан. Ця дивна конструкція, схожа на підкову, була кораблем, який лише повихнево відрізнявся від нострому. Його склад і форма не приховували нічого небезпечного. Це просто було результатом використання інших технологій та іншого естетичного бачення. Враховуючи ці фактори, корабель був зразком якоїсь екзотичної краси. Поза сумнівом, Ежи захоплювався унікальним дизайном корабля, шкодуючи, що він не пішов разом із ними. Талас помітив понурий вираз обличчя вличчя Ламбард і зрозумів, що принаймні один член команди охоче поступився еш у своїй місце. Кейн помітив тритемні плями з боку корпусу. Коли астронавти підійшли ближче, піднявшись вище серед каміння, то розібрали, що це не плями, а увальні тривимірні отвори, які вели кудись у глиб. Нарешті, вони опадилося і підтримав воронками цього дивного корпусу з невідомого матеріалу у вувальних воронках астронавти побачили ще вущі й темніші отвори. Там гуляв вітер, ганяючи куряву та пемзу. Це свідчило про те, що ці отвори вже були відчинені впродовж якогось більш-менш тривалого часу. «Схоже на вхід», – припустив Кейн. Він діловито вивчав отвори. «Напевно, це в них шлюз. Бачите, а внутрішні шлюзи за цими зовнішніми?» «Якщо це шлюзи, чому вони розташовані так близько один до одного?» Ламберт із підозрою дивилася на шлюзи. І чому вони всі відчинені? Можливо, ті, хто їх конструював, любили робити все у трьох. Кейн знизав плечима. Якщо знайдемо одного з них, то матимеш нагоду запитати. Смішно. Ламберт не посміхнулася. Можливо, ти правий, але чому вони тоді всі відчинені? А з чого ви взяли, що вони відчинені? Даллас замилувався овальними отворами з дуже гладкими краями, які взагалі не були схожі на незграбні квадратні шлюзи строму. Шлюзинопланетного корабля було вбудовано в корпус, а не вварено за допомогою незручних швів. Якщо вони дійсно відкриті, то це напевно через те, що члени екіпажу хотіли якнайшвидше вибратися, продовжував Далас. Але навіщо для цього аж три шлюзи? Звідки пісе я знаю? роздратовано гримнув Даллас і одразу ж перепросив. Вибач, вирвалося. Нічого, цього разу лабри злегка посміхтулася. Це було дурне питання. Багато на які питання, а час отримати відповіді, додав Далас, вступаючи з каменя на поверхні на якусь подобу сходів, і почав підійматися ними до отворів. Ми й так довго чекали. Давайте зайдемо всередину, якщо вдасться. Можливо, дійсно, хтось так і уявляє шлюзи, промовив Кейн, вивчаючи стіни в отвору, в який вони увійшли, але не я. Далас уже був у середині. Поверхня надійна, зауважив він. Допоміжні двері і шлюз, чи щось таке, також відкриті. Пауза, потім Даллас додав. Тут велике приміщення. Присвітити? Ламберт намацала ліхтарик, який висів на поясі з іншого боку від пістолета. Поки що не треба, бережи заряд. Заходьте. Кейн і Ламберт зайшли слідом у вузький коридор. Вони потрапили до зали з високою стелею. Якщо в цьому відділенні корабля і були якісь панелі управління, давачі та інші прилади, то вони були приховані з сирими стінами. Переміщення нагадувало грудну клітину велета зсередини. Підлога, дах і стіни були обшиті округлими металевими ребрами, спокій похмурої камери порушували часточки пилу, які танцювали в тьмяному світлі, яке повбивалося ззовні. Далас подивився на старшого помічника: Де ми, по-твоєму? Не знаю. Може, це вантажне відділення або частина складної шлюзової системи? Так воно і є. Ми пройшли через двоє дверей і опинилися безпосередньо біля шлюзу. Щось воно занадто велике, як для шлюзу, зауважила Ламберт, і її голос звучав приглушено в шоломах астронавтів. Це лише припущення, провадив далі Кейн. Якщо співвідношення між членами екіпажу і кораблем таке ж, як і між нами та Нустрому, то, ймовірно, їм потрібний був такий шлюз. Але версія про вантажне відділення видається більш правдоподібною. Це може бути поясненням, чому їм потрібні три виходи. Він повернувся і побачив, що Дала схилився над чорною діркою в підлозі. Аго, обережно Даласе. Хто знає, що там унизу і наскільки ця дірка глибока? Горабель стоїть відкритий настіж, і ніхто не повітив, що ми увійшли. Не думаю, що тут є хтось живий. Далас відстімнув ліхтарика, увімкнув його і спрямував золотистого промену в дірку. Видно щось? запитала Ламберт. Ага, вишкірився Кейн. Кроля з гуником. У його голосі звучали нотки надії. Темно, хоч оку викули, Далас водив ліхтариком туди-сюди. Промінь був вузьким, але світив потужно і сягав на декілька метрів. «Що там?» – запитала Ламберт. Вона підійшла до капітана, але забачливо трималася на відстані від темної прірви. «Ще одне ватажне відділення?» «Звідси не видно. Просто якась дірка з гладкими стінами, що веде вниз. Наскільки дозволяє визначити ліхтарик. Жодних ознак поруча, ліфту, сходів чи інших засобів спуску. На не видно. Напевно, це якась шахта доступу». Далас вимкнув ліхтарик, відійшов від отвору на метр і почав знімати прилади з поясу та з рюзака. Він розклав усе на підлозі, піднявся і оглянув на півтемну сіру камеру. Те, що внизу, може почекати. Давайте для початку тут усе роздивимося. Я хочу впевнитися, що тут немає ніяких несподіванок, а можливо знайдемо якийсь простіший шлях донизу. Далас знову вимкнув ліхтарик і посвітив ним по стінах. Хоча вони нагадували нутруші кита, але на щастя не рухалися. Розтягніться, але тримайтеся поряд, за жодних обставин не заходьте в темряву. Гадаю, за кілька хвилин ми все тут роздивимося. Кейн і Ламберт увімкнули ліхтарики, і, йдучи в у утрьох вони почали досліджувати величезну залу. Довкола лежали шматки якоїсь сірої речовини, здебільшого похованої під міятюрними пиловими дюнами та подрібненою пемзою, якої на кораблі було повно. Кей не звертав на неї уваги, вони шукали щуціли. Раптом ліхтарик Далласа виявив якийсь предмет, що не був частиною стіни чи підлоги. Капітан підійшов ближче і, освітивши його ліхтариком, роздивився контури. То була мбалюсінька коричнева блискуча урна чи ваза. Далас підійшов ближче, схилився над розбитою чербатою урною і посвятив усередину. Там нічого не було. Далас був розчарований. Він пішов геть, здивований, що така крика річ залишилася відносно цілою, а багато інших місних речей були явно пошарпані та порепані, хоча він був упевнений, що розплавив би ту урну навіть своїм пістолетом. Капітан уже був готовий повернутися до шахти, але раптом у світлі ліхтарика побачив якусь складну конструкцію, яка точно мала механічну природу. Далас із полегшенням зітхнув, враховуючи напіворганічні внутрішні непланетного корабля, ця конструкція беззаперечно мала цілком технічний, хоча й зовнішній незнайомий вигляд. Сюди. Що трапилося? Це був Кейн. Нічого, я знайшов якийсь механізм Ламберт і Кейн підбігли до нього, здіймаючи взуттям Куряву. Вони також присвітили своїми ліхтариками. Навколо все здавалося тихим і нерухомим, хоча вдалося було таке враження, наче за цими стінами з дивними контурами безперебійно і тихо працювали якісь механізми. Доказом наявності механічного життя була поодинока металева планка, що рухалася туди-сюди по своїй траєкторії. Хоча, судячи зі здавачів у скафандрах, вона не видавала жодних звуків. Схоже, що вона досі працює. Цікаво, чи довго вона тут же бігає? Кейн у захоті оглянув пристрій. Що ж це таке? Я не знаю. Кейн і Даллас обернулися до Ламберт. Вона була впевнена, що Даллас же здогадався. Вона тримала навігатор, який вів їх сюди від Нострому. Це передавач, який автоматично відправляє аварійний сигнал. Так ми собі це і уявляли. Досить чистий і виглядає, як новий. Хоча, скоріше за все, він подає цей сигнал уже декілька років. Ламбер знизила плечима. Можливо, навіть декілька десятиліть і більше. Даллас перевірив невеликим скануючим приладом поверхню непланетного пристрою. Спостерігаю електростатичне віштовхання. Це пояснює відсутність пиву. Погано. Тут фактично немає вітру, а ми могли визначити по пиловому шару, скільки ця штука вже працює. Здається, вона портативна. Даллас вимкнув сканер і поклав назад до футляру на поясі. Ніхто більше нічого не знайшов. Кейн і Ламбард похитали головами. Лише стіни ребри й пил, пригнічно відповів Кейн. Немає більше ніяких отворів, що ведуть в інші частини корабля чи дірку у підлозі. Знову заперечна відповідь. Тоді нам лишається або залізти в ту узьку шахту позаду, або спробувати пробурувати дірку в стіні. Давайте спробуємо перше перед тим, як усе тут трущити, Далас помітив вираз обличчя Кейна. Здається? Поки що ні. Здамся лише тоді, коли ми оглянемо кожен сантиметр цього величезного сірого монстра і нічого не знайдемо, окрім голих стін і запакованих машин. Мені байдуже, із притиском сказала Ламберт. Астронавти пішли назад і обережно розташувалися на краю круглої дірки в підлозі. Дала сповідно присів біля шахти і спробував добряче обмацати її обід. «Нічого не відчуваю в цих клятих рукавицях, але шахта має рівну поверхню. Напевно, це якась деталь корабля. Спочатку я подумав, що це через якийсь вибух, що саме через утримання цієї пробоїни сталася аварія корабля, і ми утримали екстрений виклик». Ламберт углянула дірку. «Заряд певної форми міг би пробити таку дірку». Ти говориш те, що ми дуже хочемо почути, розчаровано сказав Даллас. Усе ж я вважаю, що це якась деталь корабля. Стіни дуже симметричні, навіть як для кумулятивного вибуху, яким би потужним він не був. Просто висловила свою думку. У будь-якому разі, в нас є три варіанти перевірити, що там унизу, підірвати стіну або повернутися назад і пошукати другий хід. Даллас подивився на Кейна. Це твій великий шанс. Тарпом байдуже промовив. «Як хочеш, мене влаштовує. Якщо ще ошедруся, то розповім тобі про діаманти». «Які діаманти?» «Ті, які будуть сипатися на мене зі старожитностей інопланетян там, унизу», – Кейн показав у темряву. Ламберт допомогла йому закріпити альпеністські знаряддя на грудях і перевірила, щоб страховка була надійно зафіксована на плечах та на спині. Кейн перевірив мікрофон у шоломі, який тихо запищав. Сперед знаряддя кліпнула зелена лампочка. «Є контакт! Я готовий!» – промовив Кейн і подивився на Далласа. «Готовий?» «Хвилинку!» Капітан зібрав металевий штатив на трьох ніжках із окремих відрізків. Конструкція виглядала нато крикою, щоб витримати вогу людини, але насправді її вистачило на всіх трьох, при цьому вона б навіть не прогнулася. Коли Даллас зібрав цю триногу, то поставив її так, щоб вершина опинилась над центром шахти і закріпив конструкцію на підлозі за допомогою скоб. На вершині тримався тонкий трос, прикріплений за допомогою невеликої лебідки та котушки. Даллас вручну розмотав мигаючий леєр і передав один кінець Кейну. Старпом закріпив трос до петлі на грудях, ретельно пристібнув його і попросив Ламберт потягнути його з усієї сили. Трос добре тримався. У жодному разі не відстібай трос Кейни, навіть якщо побачиш перед собою купи діамантів. Суворо наказав Даллас і теж перевірив трос. Кейн був правним службовцем, а сили тяжіння на цій планеті було достатньо, хоч вона була й менша за силу тяжіння на землі, щоб він розбився вщент у разі падіння. Ніхто не знав, наскільки далеко ця шахта вела у глиб корабля. Це міг бути спуск у якусь іншу підземну шахту, що пролягав крізь корпус корабля. Ця думка викликала в Далласа посмішку. А раптом Кейн справді знайде там діаманти. «Повертайся нагору, не пізніше, аніж за десять хвилин», наказав Далас своїм звичним серйозним тоном. «Зрозумів?» «Слухаюсь», – відповів Кейн, обережно сідаючи і звішуючи ноги. Він ухопився за трос і стрибнув до шахти. Ноги Кейна зникли в темряві. «Якщо ти не повернешся за десять хвилин, я сам витягну тебе», – попередив Даллас. Розслабся. я буду себе добре поводити», Окрім того, я сам можу про себе подбати. Він припинив гойдитися і завис у дірці. Сподіваюся. Будь на зв'язку, доки будеш спускатися. Прийнято. Кейн увімкнув механізм спуску. Трос почав повільно розмотуватися, опускаючи його в шахту. Він відштовхувався ногами від легких стін. Відкинувшись назад і спершись ногами в вертикальну стіну, старпом збіг допомагати собі ногами, ніби спускаючись пішки. Припинивши гойдатися, він умкнув ліхтарик і посвітив вниз. Стінки смяного металу тягнулися ще як мінімум на 10 метрів вниз, зникаючи під пітьмі. «Тут тепліше», – помідував Кейн, швидко перевіривши показники свого сенсорного обладнання. «Напевно, тепле повітря підіймається знизу. Це може бути частиною системи двигуна, якщо він досі працює. Потрібна ж якась штука, яка виробляє енергію для передавача». Віштовхуючись від стіни та перебираючи руками по тросу, Кейн наполегливо спускався. За декілька хвилин він зупинився, аби перепучити. По мірі того, як Кейн спускався, йому ставало спекотніше. Такі раптові зміни навантажували систему охолодження скафандра, і астронавт почав пітніти, хоча система охолодження в шоломі підтримувала скло в чистоті. Він голосно дихав у шоломі і переживав, що Даллас і Ламберт це почують. Він не хотів підніматися нагору. Спершись назад, старпом подивився вгору і побачив верх шахти. Він виглядав, як світле коло в чорному обрамленні. Кейн побачив темну пляму на одному з круглих країв і віддалене м'яке відображення світла. «У тебе там усе в порядку?» «Так, усе добре, але спекотно. Я досі вас бачу. Ще не досяг дна». Кейн двічі глибоко вдихнув, задихаючись. Регулятор балона з повітрям застугнав на знак протесту. Справжня робота. Більше не можу говорити. Зігнувши куліна, він знову віштовхнувся від стіни і спустився ще. Але зараз тарпом почувався впевненіше в цій шахті. Шахта все не закінчувалася, не звужувалася і не повертала. А те, що вона розширювалася, кейну було байдуже. З кожним разом йому доводилося віштовхуватися все сильніше і стрибати далі, усе швидше спускаючись у темряву. Він досі світив ліхтариком униз, але окрім суцільної темряви нічого не було видно. Захекавшись, Кейн знову зупинився перепучити і перевірити прилади на своєму скафандрі. «Цікаво», – промовив він у динамік. «Я нижче рівня землі». «Принято», – відповів Далас. Йому спала ідея про підземні шахти, і він запитав. «Може, є щось новеньке навколо? Стіни шахти такі ж, які були?» «Поки що без змін. Скільки там тросу залишилось?» Настала коротка пауза, доки Далас перевіряв, скільки тросу залишилося на котушці. Поки вистачає, більше 50 метрів. Якщо шахта глибша, то доведеться відкласти цю затію, доки ми не принесемо більший трос корабля. Але я не думаю, що тут глибше. Чому? Пропорції корабля не дозволять, замислено промовив Даллас. Які пропорції? Дивлячись, яке в кого уявлення про пропорції? Далас не відповів. Якби в Ріплі було цікавіше заняття, вона б давно кинула пошуки. Але такого заняття не було. Експериментувати з екіаналізатором було цікавіше, аніж тинятися порожнім кораблем або розглядати незайняті крісла довкола себе. Раптом пріоритети, які перегруповувалися в чезі, щось надибили в колосальній пам'яті комп'ютера, у результаті дані з'явилися на екрані так несподівано, що ріплі ледь не стерли їх, аби продовжувати обробляти наступні пакети даних. Але вона вчасно помітила, що отримала змістовну відповідь. «Шкода, що комп'ютери не володіють інтуїцією, а лише дедукцією. Постійно доводиться підбрати лише правильні питання», – подумала Ріплі. Вона уважно проаналізувала дані, насупилась і натиснула кнопку для більш ретельної обробки. Іноді матір ненамисно ухилялася від відповіді, тому треба було знати, як витягнути з неї усі заплутані подробиці. Але цього разу дані були досить чіткими і зрозумілими, хоча Ріплі зараз усім серцем сподівалася, що невірно зрозуміла дані комп'ютера. Вона почала нетерпляче натискати на кнопку телефона внутрішнього зв'язку. Еш одразу ж відповів. «Науковий блістер. Що трапилося, Ріплі?» «Еш, це терміново!» – вона говорила короткими виривчастими фразами. «Я знайшла дещо пам'яті за допомогою Q. Я не знаю як, напевно, просто випадково, але це зараз неважливо. Вітаю!» «Та пусте!» – схвильовано відрубала Ріплі. Вочевидь, матір таки розшифрувала частину сигнала спередавача планетян Вона не впевнена, але судячи з того, що я прочитала, це не сигнал СОС. Це заспокоїло Еша, але лише на мить. Втім, він, як завжди, відповідав спокійно, незважаючи на новину Ріплі. Вона дивувалася його самоконтролю. «Якщо це не екстрений виклик, то що тоді?» – тихо запитав Еш. «Ти нервуєш чи не так? Чому?» А як ти гадаєш, це ще гірше, якщо матір не помиляється. Як я вже говорила, вона не впевнена, але вона вважає, що це попередження. Яке попередження? Хіба це важливо, яке? Не має жодного приводу кричати. Гріплі декілька разів коротко видихнула і порахувала до п'яти. Треба якось до них дістатися, вони негайно повинні про це дізнатися. Згоден, одразу ж відповів Еш але нічого не поробиш. Коли вони увійшли до непланетного корабля, ми втратили з ними зв'язок. Їхня близькість до передавача непланетян у поєднанні з незвичним складом корпусу корабля унеможливують відновлення зв'язку. «Повір мені, я намагався», відповів він таким голосом, наче зніснив подвиг. «Може сама спробувати, а я тобі допоможу». «Геше, я не сумніваюся у твоїй компетентності. Якщо ти стверджуєш, що ми не можемо вийти з ними на зв'язок, то так воно і є». Але чор забирай, ми повинні якось їх повідомити. «Що пропонуєш?» Гріплі завагалася, а потім рішуче промовила. «Я піду до них і особисто попереджу». «Не думаю». «Еше, це наказ?» Гріплі знала, що в аварійній ситуації, як зараз, вона мусила підкорятися науковому співробітнику. «Ні, це здоровий глуст, розумієш? Поміркуй, Гріплі», наполягав Еш. «Знаю, що я тобі не подобаюся». Але подивись на це з раціональної точки зору, ми не можемо розділятися. Я, ти, паркер і Бред це мінімальна кількість членів екіпажу, яка може запустити зореліт. Троє зовні, четверо на кораблі. Таке правила. Ось чому дала залишив нас на борту. Якщо ти побіжиш за ними, неважливо чому, ми всі застрягнемо тут, поки хтось не повернеться. Якщо вони не повернуться, ніхто не знатиме, що тут трапилося. Еш помовчав, а потім додав. До того ж, у нас немає жодних підстав робити якісь припущення. Я впевнений, що з ними все гаразд. Гаразд, неохоче визнала Ріплі. Я теж так припускаю. Але це особливий випадок, і я вважаю, що хтось повинен до них піти. Ріплі ніколи не чула, як Еш зітхає. Він і не зітхав. Але справляв враження людини, яка потрапила в безінтеративну ситуацію. Асенс, впевнено сказав Еш, наче це була найочевидніша річ у світі. Поки ми туди дистанемося, вони вже знатимуть, якщо це якесь термінове попередження. Я правий? Гріплі не відповіла, бездумно витрішившись на Еша в екрані. Науковий співробітник уважно дивився на неї у відповідь. Гріплі не могла бачити схему на екрані його панелі управління, а вона б зацікавила її.